Sama dag gekk Jésús að heiman og settist við vatnið. Svo mikill mannfjöldi sapnaðist að honum að hann varð að stíga í bát og setja þar. En allt fólki stóð á ströndinni. Hann talaði margt til þeirra í dæmisugum. Hann sagði, sáðmaður gekk út að sáum og þá er hann sáði fjall sumt hjá götunni og fuglar komu og áduðað upp. Sumt fjalli grýta jörð það sem var lítið jarðvegur og þar hann skjótt upp því það hafði ekki djúpa jörð þegar sól hækkaði visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rætur skrællnaði það sunt fært meðal þyrna og þyrnar þær uxu og kæfðu en sunt felli góða jörð og bara ávöxt sunt hundrað faldan sunt sextu faldan og sunt þrýttugfaldan Hvers sem eiru hefur, hann heyri. Þá komu lærisvinnarnir til hans og spurðu, hvers vegna tala þú til í dæmisjóum? Hann svaraði, íður er gefið að þekki að linda dóma himnaríkis, hinum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefi verða og hann mun hafa gnæð, en frá þeim sem egi hefur mun tekið verða, jáfnir það sem hann hefur. Þess vegna til þeirra í dæmisugum að sjáandi sjá ekki og heyrandi heyra þeir ekki njög skilja. Á þeim rætist spátumur ég sæja. Með eyrum muni heyra og alls ekki skilja og sjáandi muni horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyra með eyrum sínum og augunum afað lokað. Svo að sjá ekki með augunum, niða heyra með eyrunum og skiljið með hjartanu og snúið sér og ég leggni þá. En sæl eru augu yðar að þau sjá og eiru yðar að þau heyra. Sannlega segi ég yður, margir spámen og réttláttir þráðu að sjá það sem þér sjáuð en sáuðað og heyra það sem þér heyrið en heyrðuðað ekki. Heyrið þá hvað dæmisæðanum sálmannin merkir. Þegar einhver heyrir orðið um ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sálvar í hjarta hans. Það sem sálvar við guttuna merki þetta. Það sem sálvar í gríkta jörð merki þann sem tekur orðinu með fagnuði, um leiðu hann heyriðað, en hefur enga rót festu. Hann er hvíkull og er þrenging verður eða offsókn vegna orðsins brekst hann þegar. Það er var meðal þyrðina, merkir þann sem heyrir orðið, en áhyggjur heimsins og tál auðavæna kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. En það er sáðvar í góða jörð, merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt, og gefur af sér hundraðfalt, sextugfalt eða þrýtugfalt. Aðra dæmis og sagðan þeim. Líktur um himnaríkjó mann er sáði góðu sæði í agursinn, en en menn voru í svefni kom óvinur hans, sáði yggresi meðal hveitisins og fórsíðan. Þegar sæði spratt upp og tók að vera ávöxt, kom yggresið og í ljós. Þá komið þjónar húsbóndans til hans og sáðu viðan, herra, sáður þú ekki góðu sæði í akkur þinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, þetta hefur einhver óvinnur gjort. Þjónarðu sáðu viðan, viltu að við förum og tínum það? Hann saði nei, með því að tína illgresið, gætið þeir slítið upp heitið um leið, láti hortvekja vaksa saman fram að kortskurði. Þegar komin er kortskurðartíð mun ég segja við kortskurðar menn, sapni fyrst eitt græsunu og byndið í bundin til að brenna því en hirði hveitið í hlöðu mína. Þaðra dæmi svo sagði að þeim, líkt sem maður tók og sáði í akustin. Smæst er það allra sákorna en erð það vex Er það öllum meira, það verður trí og fuglar himins koma og hreyður að sig í greinum þess. Aðra dæmisug sagði þeim. Líktir himnar íkki súrdei er kona tók og fól í þrem mælum mjöls, umsa sýrðist allt. Þetta allt talaði Jésús í dæmisugun til fólfsins, og án dæmisagna talaði ekki til þeirra. Það átti að ræta sem sagtir fyrir munns bámannsins Ég mun opna munn minn í dæmisjóum, mæla fram það sem huðlið var frá grundvöllun heims. Þá skildi hann með mannfjóðan og fór inn. Læri sönir hans komið til hans og sögu, skirðu fyrir á stæmisjóuna um yggresið á akrinum. Hann mælti Sáur sáur góðasæðinu er mannssonurinn, akurinn er heimurinn, góðasæðið merkir börn ríkisins en yggresið börn hins vonda. Óvinnurinn sem sáði því er djöfullinn. Kortskurðurinn er endir veraldar og kortskurðar mennirinn er englar. Eins og yggresinu er sapnað og brenti í eldi, þannig verður við endi veraldar. Mannu sjölu mun senda engla sína og þeir mun safna og ríki hans öllum sem hneyxslunu valda og ranglæti fremja og kasta þem í elds ofninn þar verður grátur og gnistran tanna þá munu réttlæti skína sem sól í ríki föður þeira hver sem eiru hefur hann heiri liggur himni ríki fjársjóði sem fólgin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuðu sínum fóran, selði allar eigu sínar og kefti akurðan. Enn er himnar íki líkt kaupmanni, sem leitaði að fórum perlum, og er hann fann eina dýrmæta perlu fóran, selði allt sem hann átti og kefti hana. Enn er himnar íki líkt neti, sem lagtir í sjó og safnar allskins fiski, þegar það er fullt dragamendað á land, setjast við og sapna þeim góðu í ker, en kasta þeim óætu burt. Svo mun verða þegar verald endar. Englardar munu fara til, skilja vonda menn frá réttlátum og kasta þeim í eldsopnin. Þar verður gráttur og gnistrand hanna. Hafðir skilið allt þetta? Já, svöruðir. Það sagði við þá Þannig að sérkvör fræði maður, sem orðin er lærisveinn himnaríkis, líkur húsföður sem ber fram nýtt og gamalt úr forðabúri sínu. Þegar Jésús hafði lokið þessum dæmis og umhjalt hann þaðan. Hann kom í ættborg sínu og tók að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðust, stórum og sáðu hvaðan kemur hún þessi speki og kraftaverkin. Er þetta ekki svonu smiðsins? Heitir ekki móður hans Maria og bræður hans Jakob, Jósef, Simón og Júdás? Og eru ekki systur hans allar hjá oss? Hvaðan kemur honum þá allt þetta? Og þeir hnigstluðust á honum. En Jésu sagði við þá, Hvergi er spámaður minna með tinn enn í landi sínu og með heimamönnum? Og hann gjörði þar ekki mörg kraftaverk sögum vantrúar þeirra.